iskaliah banyak betul pergi zaman-zaman. Saya dalam ni di sini saya. Saya tanda. Bila kita banyak makosip, makosip pun makosit pun bisalah gunakan. Wa amma tadi saya minum lepas yang, yang sebelum ni kita dah habis ni. Semalam kan saya pulang Yang masa akses ah. Wa amma. kita masih ni. So kesimpulan dia Uh, muskilah umat islam ialah kita suka terkesan dengan barat bila barat cetus saja kita kita akan follow bila cetus, barat cetus apa kaya kita pun barat cetus pembahasan wanita kita pun terkesan jadi kita tak ada jadi diri tak ada tak, tak ada daripada kita idea kita tak ada semua benda kita ambil pada barat kita auto-auto-auto sikit itu, itu muskilah yang yang macam LGBT semua bayar barat Uh, apa dia etis barat gerakan-gerakan ni sebab orang kata barat ni dia satu benda dia perkelangan agama dia sangat besar Tuhan tak percaya Allah tu sekali kita kena baca balik revolusi industri nak jumpa abang dengan dia mereka balik bayarkan barat semua kembali banyak kepada nature Kan? Daripada tulis tulisan-tulisan mereka Mereka sendiri melakui Bawasan yang mereka Banyak buat kesilapan Kita baru nak explore Macam kita lah Di Malaysia ni banyak Benda yang kita nak explore Daripada semua aspek Jadi Berlaku kejutan-kejutan sedikit Jadi akhirnya Apa nama dia Yang susah kita lah so, Kita sambung memakasid Al-mas'alatul sadisa Lama kanatil masalih Wal-mafasid Al-darban Wal-ba'alifu wa Wal-ba'alifu rahmatullah Amin Bila kita telah menyatakan bahawasanya Maslah dan mafasid ada dua bahagian Duniawiatan Wa ukrawiyatan Wa taqadda ma'ala kalam dunawiyah, Masa duniawiah ni Kita dapat bahas Dan supaya kita mendapat kelazatan Istiqamah Tidak ada peperangan Tidak ada taharuj Dan tidak ada kefasadah Itu mana Apa jua Dalam misi hidup kita Jangan mencetuskan pembunuhan Jangan mencetuskan uh, Apa ni Apa uh, apa dia apa penghormatan orang tercemar. Sekarang ni penghormatan jadi benda yang boleh dipermainkan. Jadi kita betik isu hari ni tapi tapi depa orang politik. itulah politik. Kawan jadi lawan So itu perlu dibina ukhuwah ala mahabbah fillah. Bukan di atas yang politik. Politik ni sampai orang orang, orang kata apa? Asiasah viasah. Ya sekali satu keadaan psikologi yang menyebar kita cakap bohong. Dia jadi satu keadaan yang kita akan bercakap Yang penting kita dapat mileage walaupun bohong. Ah ha, tu dia psikasi Dan kita dapat tengok ahli politik semua macam tu. Morning palah. <coughs> Sentiasa tidak konsisten. Karena mereka pentingkan mileage dan mereka terpaksa berbohong. Tak seorang pun kecuali kalau kita insaf dalam menilai setiap ahli politik tak ada seorang yang yang bersih daripada hal tapi kena masuk juga lah tapi makna dia bila politik telah dicampuri dengan pada falsafah barat iaitu perebutan kuasa semua jadi perdana menteri akhirnya jadi biasa biasa kita terpaksa bercakap benda yang tak betul tapi kita sebagai ahli syariah kita tak boleh terikut ni orang politik wa taqadd wa iqtada al hal kalam fi masalih wa mafasidi al ukhrawiyah fa naqulu in ala darbayn maka kita menuntut membicarakan tentang masalih dan mafasid ukhrawiyah fa naqulu yang pertama antakuna khalisatan itu masalih ini kita bincangkan seperti lalu itu di akhirat semua masa syurga tak ada langsung mafsadah di dunia kita masuk banglo ada mafsadah banyak letrik dia punya apa dia kos-kos maintenance tu walaupun seronok tapi bayar bulanan tinggi 5,000, 6,000 tapi kalau syurga tak ada tak ada tak ada bayar jadi walaupun di dunia kita naim tapi dia ada mafsadah tapi di syurga tak ada la iltiza aja tak ada dia halis tu beza mizan akhirat dengan mizan mizan dunia dan na'im al-jannah wa adzab al-khurud fi niran Oh ya. neraka tak ada langsung nikmat. Ya Kalau kita dalam penjara, ada <coughs> nikmat juga. Boleh berhaluat, tak jumpa orang, makan pun bercuma, pakai pun bercuma. Tapi di neraka tak ada apa yang best. Hata makan kita pun daripada zakum tu buah. Zakum tu dia yang berduri. ayak daripada air apalah? Bergelegak bila kita dah agak kita ni apalah? wala a'udzubillah tak tahu keadaan air raka macam mana yang paling rihai pun disebut dalam, dalam hadis ialah Abu Talib itu bergelegak otak dia dan depa pun sabit dalam Quran dahaga afidu alaina minal ma minta padahal di syurga sebab depa nampak di syurga tengah minum hari ini jadi peminta afidu alaina minal ma qala innallaha rahma e ala apa al-daba ke atas orang kafir untuk minum Ayat dalam surga. Kalau ikut panging ni. Lepas nak bagi kau orang kata ni tapi tu tak okay. bagi So di akhirat api neraka khalis. Piok. Tak ada waktu rehat langsung. Kullama naziyat juludun badalna juludan akhar yadqul had. Setiap kali kulit ditebakar, Tuhan ganti terus. Otomatik ganti tak tunggu uh, sehari dua hari. Kalau tunggu sehari dua hari rehat sikit dah rehat. Kali penjara sebatan pun dia rehat sebatan rehat 3 bulan kena rotan menyebab kerja berat, mula tidur. Ada waktu tidur, tapi nok kau tak ada waktu tidur. Dia mustamir. Walau ayat bila ini hikmah Allah. Kita pun tak opik banyak. Tak ikut tu tak mahu semua kita nak semua macam tu. Tapi Allah Taala lebih mengetahui hikmah Allah Taala kita pada. Sebab apa? Orang kata apa? Kesianan orang somak ni. Kalau dia tua ayah kita, dia tu mak kita, dia tu adik kita kulaiibillah kita dan sebagainya. Walih kita terbijak akan perkara-perkara kita, keluar, kita tapi Allah Taala yang menentukan. Ha? Allah a'lam haitsu ya'ta ja al risalatah. Allah Taala yang menentukan di mana letak risalahnya. So, mana tu kita beriman ha? Kalau ikut perasaan, so, tentu kita tak nak uh, masuk neraka. Walaupun kita jahat, sebab azab di akhirat ni asyadtu. Lu'azabu al-akhirati asyad azab akhirat sangat dahsyat di dunia ni kita belah. Kadang-kadang duduk penjara, bela berkenaan polis. <laughs> Dah 20, 10 20 tahun kawan juga yang polis tu. Tapi dia di, di, di akhirat dia ada. Wassani an takuna ada bercampur juga ni kepada orang mukmin yang masuk neraka. Walaisa zalika illa binisbati may dakhulun nar min al ini disebabkan kepada orang yang masuk al daripada golongan ahli tauhid tapi walaa ila billah. Fi hali kaunuhi fi an-nari khassatan. Kalau dia nak piriaka dia kena seksa tapi dia masuk syurga. Fa idza udkhila jannah biar dia masuk dengan syurga bi rahmatillah dengan rahmaanallah. Raja'a ila qism awal dia masuk ke dalam bahagian yang pertama balik itu na'im. Hadha kullu ma fi syariah. Semua datang daripada nafs syariah. Tak ada isytihad Sebab ini bukan isytihad kita Isytihad Di majalil amal Dalam majal aqidah Semayat Tak ada isytihad Walaupun sedikit tu ada Tapi secara umumnya Tidak ada isytihad Kita beriman. Khalis Macam pindah akan Kita beriman Tak ada apa? Ha, beriman Dengan uh, Al-Quran dan juga sunnah Yang Mutawatir Tengok alasan Apa siapa Tidak boleh datang Daripada selain Pada syariah Il-laysal il al-aqli majalun Fil-umuril uhruyati majalun kerana akal dalam urusan dunia urusan apa? akhirat tak ada ruang untuk dia fikir dia tidak ada mauduk dia manhajiah kita ada dua manhajiah apa nama dia dia panggil uh, iman iman manhajiah dia adalah nas, usus mauduk ni adalah benda gaibian so dia punya subjektif dia tu so tindakan kita wazifah kita adalah uh, beriman kalau kita bahas apa kita dapat dah orang dulu dah bahas dah Muqtazilah dah, dah satu dia tidak mencapai dia punya matlamat dia kita pun bahas tak ada satu kepastian tapi di dunia kita ada mauduk mana akak kita boleh guna sebab dia berkaitan dengan benda musyadad alam musyadad so akak boleh berfungsi untuk mempertikai, untuk menganalisa, untuk apa semua. Taib mana dia? Wah innama tu talak ko semua akhkm daripada syariah itu kita ambil daripada samai itu wah itu Muqtazilah dalam bab ini sebagai yang lain dia terbabas kerana bila dalam urusan syafaat Rasulullah pun dia ambil daripada akal. dia cuba fikir mana adil orang kafir ini masuk syurga dengan syafaat dia kata jadi macam mana orang yang lain jadi mereka dia panggil fikrah fikratu adalah Muqtazilah dia memperkenalkan dia panggil fikrat adalah dia panggil ahlul adli jadi konsep adalah mereka ni bawa kepada Allah Ta'ala mereka cuba bawa isu ni dan difardukan ke, ke atas Tuhan ni tak boleh orang kata apa, Tuhan ni difardukan konsep seperti mana kita difardukan keadilan jadi ini yang berlaku pada Mu'tazilah Qadariah Jabariyah semua kalau kita kembali kepada manhaj yang sahih di dunia kita guna akal Agama kita guna sama'ayat Elok Bahkan yang menjadi meskid Pada orang Islam Dunia pun kita guna sama'ayat sama Tak boleh Alhamdulillah dia Bila kita Rawatan Nak bina rumah Kita tak menggunakan al quran sebagai rujukan Takkan kita nak bina Menggunakan cek Al-Quran atau apa tak. Kita hanya ambil falsafat Al-Quran Sebagai manahid Ad-din Gak lain Etika Maksudnya Semayang Masuk kita apa Tenggian apa buat oh ya rumah supaya tapi tak ada Al-Quran tu pandu kita dalam rumah ni. Mana. Cuma dia guide line kita, fasalul al-zikri, tanya apa-apa ke rumah dia bawa rumah. Masykil kita sekarang ni kita tinggal ulum akliyah dan semuanya kita masukkan ke dalam Al-Quran. Dan jantung pun baca Quran, yang ni pun semua Al-Quran. Boleh baca tapi bukan untuk rawatan, untuk dipanggil apa bagi semangat rohani. Tapi bukan Al-Quran tu kita jampi terus kalau lubang yang tersekat dia boleh belakang, belakang, belakang. Jadi berlaku salah faham majalah sebab tu zaman Rasulullah tidak, tidak ada hospital hospital ala al-Quran tak ada dia, Quran tu berjalan orang baca jangan pergi orang sakit tapi dia bukan diturunkan untuk adakah Al-Quran untuk bina bangunan tinggi Al-Quran lebih besar untuk rawatan Rawatan ni Tak ada quran pun orang akan rawat Daripada dulu sampai sekarang Jadi Al-Quran ni isu besar ha? Isu besar sebab apa Dia bukan turun Untuk Jampi Orang Walaupun dia boleh kena jampi Al-Quran Tapi dia bukan matlamat asasi dia Bila umat Islam menjadikan Kehidupan Al-Quran semua jampi Dia tidak menjadi hudan Untuk pentadbiran Hudan untuk ekonomi Hudan ha? Jadi Al-Quran Jadi, Al -Quran, jadi, jadi di kampunglah di kampung dia menjadi satu rebutan di peringkat hadarah orang tak baca Quran untuk bagi panduan dalam pentadbiran akhlakiah kemajuan dan sebagainya ni bukan kita mengharapkan ruqyah harus ruqyah harus, harus tapi itu bukan tujuan utama al-Quran itu syifa ulima fi sudur itu adalah rawat penyakit manusia daripada riyak ujub sombong ila akhri bukan syifat tu makna dia uh, penyakit darah tinggi baca kita tak ada salah baca keberkatan tapi dia bukan dicipta di untuk menyembuhkan darah tinggi ah ha, tu kena faham perbezaan tu selalunya nah, orang tinggal hospital pasal ha, uh, dia salah faham isu ini طيب اما كون هذا القسم الثاني ممتدجا فظاهر dia nak buktikan dalil di sini bahawasanya ni kita belajar sikit sebabnya ni semua perdebat berdebat ya ni panjang ni memang suatu dia nak beritahu bahagianya bahagian yang kedua tu orang Islam masuk narkah tu dia mumtazid dia tidak pure di anna naro la tanalu min humawajan sujud macam pun golongan ni bila masuk narkah pun azab dia taklah lah pure kata-kata kerana ada tempat-tempat sujud dahi lutut tangan ni tak kena azab sakit juga walaupun tak kena azab mahu takkan sujud ni jahil ni tak kena nih. sebab mereka sujud ni menunjukkan bahawasanya orang-orang yang sujud pun maknanya dia ada problem semayang dia ada problem tapi ada kelebihannya semayang lah dalam keadaan mana pun kita kurangkan risiko kita pada dikiamat kita kena beritahu kepada masyarakat semayang lah kalau kamu pelacur semayang lah kalau kamu pencuri semayang lah paling kurang ada uh, risiko Dik apa Dik apa di nak keluar semua orang dia boleh buat jahat Dia tak mahu sembahyang Sebab dia tak apa Aku dah jahat Tak mahu sembahyang Akhirnya dia Teruk nazap dia Kita kalau bijak Kita kurangkan risiko ni Sedia upaya kita Walaupun kita bukan akan bankrupt Tapi Nilai hutang tak tinggi sangat Mungkin kita tak, kita tak untung Tapi Kita punya Nilai Beli-beli tak, tak teruk sangat Tapi kalau orang tu Dia berhutang Dia putu rasa Semua dia Dia jadi jahat tu dia akan berhutang dia akan curi dia akan pecah mana tu orang macam ni dia tak bijak sebab dia menambahkan risiko dia kita kalau kita hutang bank kita hutang kawan satu ibu kita bayar lah dua ibu paling kurang kawan tu kesian kita kalau kita lari tu lagi dia bawah ramai penghutang dia lost control bila dia berhutang dia, tak, dia, dia lari pula penghutang jangan <coughs> kena bayar sepuluh ringgit kita akan rasa ialah kita tak tapi dia kesungguhan dia nak bayar tu menyebabkan apa nama dia ada timbang rasa kita. Kita pun akan tolong mungkin pergi mintaklah manajer -man bawahan tolong bayar hutang. Kita akan tolong tapi dia lari lagi tetap. Macam peng buatlah eh. best ni dia buat macam mana? Eh, kalau orang tu tak mampu bayar hutang dia dia refinance balik. Dia buat refinance masuk dia kurangkan apa nama dia uh, buat angkat baru jadi kurangkan setiap bulan tapi panjangkan tempoh sebab daripada bank grab kan dia ambil hutang bank dapat sikit daripada tak dapat 1000 dapat 500 apa okey ha nampak tak bank pun dia risk management tu dia tengok kalau bank grab bank tak apa jadi hutang lapu kan eh. ha, jadi hutang lapu dia panggil apa back-back back-back hutang back lapu takde nak takde nak apa tak claim tak boleh, nak meet up tak boleh nak kejap kita panjangkan tempoh daripada 20 jadi 30 kan, 35 ke 40 daripada 1000, banyak 500 haa dia berapa banyak ni sikit banyak pun dapat lah sikit begitu kita di akhirah ni kan kita dah tahu kita dia aku ni turuk lah, 3 petun tu sebenarnya kalau di harta dia diharga pada mak pak pun buat baik pada mak saudara dia mereka risiko tu kurang Bila dah jadi dahaka Dahaka sampai mati Itu dipanggil masalah istimai Apa dia Dia panggil masalah apa Nafsi Dia panggil hasad istimai Bila orang tu jahat Dia akan Denkki kepada masyarakat yang baik Dia pun mencetuskan kejahatan Sebaiknya perogol Perogol dia ada satu penyakit Hasad istimai Mungkin dia putus cinta Dengan orang perempuan tu So Dia rogol semua perempuan Mahalah Orang miskin Yang ada hasad istimai Dia, dia rompok bila orang kaya Sebab orang kaya pun tak terlalu pada dia Orang kaya pun kena kut ha, Dia tergerak ha, Dia rompok orang So dia antara Apa dia punca Apa nama dia jenayah Yang berlaku dalam masyarakat Adalah hasad Ini hasad. Sangat bahaya Sebab itu perlu ada zakat Perlu ada taawun, Perlu ada tekaful Perlu ada semua kana benda tu mengurangkan penyakit demam. Orang miskin demam kita. Kita pun negeri orang kaya. Betul. Siapa tak ada Jangan orang kaya ni apa masa ada. Nak beli apa semua senang. Kita nak rancung menyimpan daripada hujung tahun. hujung tahun tim rancung. Kalau tak mampu hujung tahun dua tahun sekali tim rancung. Sebab kita melancur di antara sebab-sebab bankrap. Kuat senang rancung. Bab masa ada loan. Ha mai bab selalun tim rancung. Wah, wow, 1000 ribu pemancung. Tak tahu dah penyakit apa. Ha. Melancung tu bagus tapi yang tak bagus tu cara perusahaan Jadi akhirnya kita sorok pemancung seminggu dah habis 1000 10 ribu. Sampun sendiri. Semua dah ikat kredit. Ah, ha, lepas tu teruk. Jadi berlaku ni orang kaya tengok mudahnya orang kaya naik business class tidur. Satu family pula tu naik. ibu asal dekat. Pasal pont tu habis dekat dia, aku tak ada akhirnya orang tidak ada iman yang kuat dia rompah dia, dia, dia panggil yang, yang berlaku taib wala mahalal iman kita kata ni tak kena wadhaarik wadhirka maslahatun zahiratun maksudnya itu manfaat maksudnya manfaat orang libra akan tanya pula tentu tak adil lah Tuhan dia puan jahat selamat orang kapi'ah baik tak selamat nampak mereka tidak mampu membezakan Mizan khianat kepada Tuhan Dengan mizan khairat Pada manusia Mereka paling buat cariti banyak Tapi bila khianat pada pencipta Nilai apa nama dia Kebaikan tu tak ada Seperti, seperti mana seorang tu Dia dah hak kepada mak ayah dia Tapi dengan kau kawan, kawan dia ada baik Tapi bila kau tahu dia dah hak kepada mak Ayah dia, nilai kebaikan tak ada mak pun tak pandang. Orang pun tak pandang. Walaupun dia ber... ha, itu. Biar kita berjalan kepada orang yang paling besar itu di dunia ni paling besar ya, berapa kita. Akhirnya kebaikan kita sumbang kita pada masyarakat tu tak ada apa. Ani tak masuk isteri sebab dia lah, tak boleh terima konsel tu. Ha, cuba ibu bapak ah. Tak berkesan sebab orang pun kata, mana isteri? Asyik-asyik suami je. Nampak itu semua orang pun cakap macam tu. Jadi akhirnya kita biar matematik tengok dia akhirat apa yang betul, siapa yang betul sebenarnya. Dan semua tak tahu nak kata. Sekarang ni itu isu yang besar. Kemudian fa innama ta'khuduhum ala Semuanya berlaku berdasarkan kadar amalan mereka. Tu dia. lahum tatahab atama hadrul Kejahatan pereka, tak payah pun. Orang Islam ni, kalau dia kata lah, dia paling banyak, 99% jahat. Ada satu persen dia berbaik. Mungkin dia sembahaya raya. Mungkin dia bertakbir, Allah. Tak akan ada orang, orang Islam ni jahat macam mana pun, dia ada satu hari dia sebut Allah. Kalau ada waktu kecil atau waktu besar. Ataupun dia sedekah. Kita dapati, sebagian daripada orang tak sembahaya sedekah daripada dia tak. Jadi sedekah dia tu Kepada masjid Hatta ada JRO Pendapatan JRO dia, dia Sedekah pada surah Dan Pendapatan haram Kita boleh derma kepada Apa nama dia Badan kebajikan Termasuk masjid Sebahagian daripada Kebajikan Itu, itu dalam mazhab syafiai Dan mazhab ni Allah So Imam Ghazali kata Bila orang tu nak bertaubat Duit yang diperolehi Daripada sumber haram Kalau dia diorang Kena bagi balik Tapi sumber haram apa dia buat yasrifu ila al-qanatir wal-masajid eee uh, dia kata wa illa yasrifu ila al-fakir al-fukhara nampak hati orang yang jatuh macam tu pun dia ada ada kebaikan ataupun dia, dia jamu anak anak bini dia makan jadi persoalannya kalau pencuri dia jamu anak bini dia makan boleh tak bini dia makan kalau tidak ada sumbernya ni boleh itu pandangan semua ulamak maknanya dia tahu suami dia judi, menang di judi kalau dia mampu bekerja dia bekerja Kalau dia tak mampu dia makan dan dosa ditanggung oleh suami anak makan kita oleh suami itu khadiyah yang penting dan sampai sekarang banyak berlaku macam tu sebab sumber sekarang ni sampai sekarang ni kalau kita tanya lah, cuba buat satu banjian berapa ramai orang yang sensitif bila cari duit dia, dia tanya dulu halal tak halal kebanyakan ada tak bukan tak ada, ada tapi kebanyakan ada bila meniaga tak fikir riba ke menipu ke bila buka syarikat tak ada yang nak buat syarikat alkohol jual-jual ubat mana dia semua orang nak meniaga meniaga dia pasal malam barang lama, mana boleh jual barang lama makanan yang lama, itu memberi kemudaratan walaupun sah kat dia tapi ya haram pendapatan itu tak bagus jadi banyak benda-benda yang zaman sekarang ni orang tak pekah tapi duit yang mereka guna tu disalurkan kepada jiwa tu masih ok lagi tapi kita lah turut senang put la khaira fi amali ala halin eh falatakhudumuhunar akhdaman la khaira fi amali ala halin Apabila kita takkan sentuh dia seperti mana orang yang tidak ada kebaikan langsung. Mesti dia ada kebaikan. Dia pergi haji. Tapi itulah. Enggak ada masalah sikit. وهذا كاف في حصول المصلحه الناشئه من الايمان والاعمال الصالحه. Cukuplah pada kita ni untuk menyatakan tercapai maslahah yang terhasil daripada iman nasyah terhasil wal a'mal as-salihah da'am al-'amala salih thumma ar-raja'u al-mu'allaq biqalbil mu'min raja' hope kita ni pada Allah yang ada pada hati kita ni rahatum satu kerehatan Allah nak tengok bahasa dia bila kita berharap kepada Allah satu kerehatan kita rasa lega segila cuba tonton di kubur asad aswan dia dalam kubur tu sempit dia panas dia Cuma kita bayangkan Kita tak ada Airquan pun uh, Dah panas lah. Dalam kubur lagi panas Dengan tutup Dengan keranda lagi Dengan tanah lagi Kalau sejam puluh kita Banyak mana Tapi mesti turun tak ada lah. Cuma kita bayangkan Masa tu rasa macam tak mati je. Biar mati di atas tanah Di atas katin tak apa tak tanah lebih lebih tenangji berjiwa kita tapi dah kita sampai pada tanah bila kita rehat dekat kubur bila kita berharap kepada Allah bila kita bila berharap kepada Allah insya Allah lah, juga, apa kubur kita jadi kebun syurga ada kebaikan di dhuaskkan kubur kita insya-Allah subhanahu wa taala kita serahhatum Semua orang akan rasa macam tu Bila dia pergi kubur, dia tengok nasib dia Yang panjang tak lebih daripada 2 meter Tak tahu dia betul-betul di tengonan yang atas tu sikit Panjang kubur dia 10 meter ke Dan tempoh untuk kita bertemu yang Allah tak dapat dari kiamat tu Tak tahu, rahsia tak Berapa pun juta tahun akan kita duduk di situ Tidak berteman, tidak ada siapa melihat dengan roh dengan dengan rojak ni memberi kita kerahkan wah sebab tu Alhamdulillah dari Islam ni diajak kita ingat mati kalau kita ingat mati ni kita ni jadi ta'ud kita jadi melampau dengan mati dia stop sikit eh, ingatlah kerak sikit kalau tak hidup kita ni bincang dunia semua pangkat duit kau seronokkan kalau mati nabi berkata dia adalah Uthukuru hadimah لذ ذا di potong kerazatan. Jadi bermati tertengah tengok Allah nak cari apa lagi contoh dia banyak. Kalau tak ketamakan berlaku. Haslatun lahu ma'atdib berlaku tapi dengan azab yang pedih jugalah. Fahia tunafisu anhu min qorabil dar. harapan ni kita dapat asar. Insya-Allah dapat melepaskan kita daripada sesanna pin Allah ila ghaliza daripada umur al juz'iyyah al fi syariah man istaqara al contoh-contoh yang lain contoh-contoh spesifik yang datang daripada syariah yang saya sebut ini benda induksi makna bukan satu benda kajian dalam bentuk assumption tak satu induksi pemerhatian yang detail jadi dia kata man istaqraha ah. siapa yang buat induksi macam saya buat alfa ada akan jumpa jawapan dia Alfa tu maksud laqiyah wajad alayba okay. apa alfa alfaina alayya aba ana Okey selesai dalil panjang sangat jadi kita faham dah mazhab masal syariah ni ada dua satu yang pure satu yang tidak yo Kemudian kita masuk al masalatu sabiah ah. Habih an insyaallah panjang waktu bab yang kedua isham kalau tuan-tuan boleh faham yang ni banyak benda yang boleh ubah minda uh, seseorang itu almas'alatu sabiha idha thabata bila kita ada pastida anna syari'a qasada bitashri'i iqamatal masalih ukrawiyyati wadunawiyyah وَذَلِكَ عَلَىٰ وَجِنْ لَا يَحْتَلُ لَهَ بِهِ نِظَى Bila kita terhabit menyatakan syariat ini datang untuk menegakkan maslahah uhrawiyah dan dunawiyah Dalam keadaan apa? عَلَىٰ dalam keadaan يَحْتَلُ لَهَ بِهِ نِظَى Sistem dunia ini tak akan terganggu, tidak akan cacat Jadi syari'ah, kalau dia nak main mengosakkan dunia itu bukan syari'ah Sebab tu, apa yang berlaku bukan syari'ah Kefahaman syari'ah yang berlaku kepada seseorang insan dia yang merosakkan kefahaman tersebut syariah tidak akan merosakkan percayalah syariah tidak akan mendatangkan satu solusi yang membebankan وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرْزِ lepas itu susah nak faham مَلَقَدْ يَسَرْنَا قُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ dia mudah difahami mudah dipraktikkan jadi Al-Quran tidak ada rumut tidak ada istilah mutasyabihat mutasyabihat ni bukan dalam ahkam mutasyabihat dalam akidah dan satu dia kita beriman tidak ada mutasyabihat dalam ahkam syariah atas syariah tu Mana dia yang mutasyabihat adalah akad betul tuan sebut tu, tu. wa ukharu mutasyabihat pada pemikiran mustahid tapi bukan kepada ayat Quran itu ayat Quran Al-Quran adalah kitab yang jelas Kitab yang Dia boleh difahami Yang tak difahami Otak kita Itu kesalahan kita Bila kita kata Sebagian syariah tak difahami Syariah tidak tidak ada Tidak ada sifat untuk tidak difahami Semua difahami So ada ayat yang muhkaman Semua orang faham Muha'awan faham Sembayang so, lima waktu Wa'ukharu mutasyabihat Itu mustahil faham Itu mustahil faham so, Ayat Al-Quran tidak mutasyabihat Sebab yang pertama dia tidak boleh Meletakkan sifat Quran itu pada Allah Dan kalam Allah Bila dia sebut ayat Mutasyabihat itu rujung kepada Al-Quran Maknanya Al-Quran itu naqsun Al-Quran itu ada apa? kelemahan dan mustahil bagi Allah ada kelemahan dan kelemahan berlaku kepada kalam Allah nampak tak? so banyak benda kita kena berhenti kefahaman kita Al-Quran tak ada mutasyabihat pada zat dia tapi yang mutasyabihat kepada Allah beritahu sebab ayah sabul insanu ayitu kera sudha, tak ada sudha dalam setiap af'alullah kalau, kalau mutasyabih apa maksud mutasyabihat makna tak jelas tak jelas kepada siapa kepada kita kepada Allah Allah bila kefahaman kita ni betul ni baru kita ni baca Quran dengan betul pandang sudut syariah dengan betul apa yang berlaku salah faham kita adalah, bila kita sebut ayat mutasyabihat ayat tu tak difahami wala wala boleh tak faham depa yang muhammad dalam bahasa usbi muhammad la yujuzu fikal taala muhammad tak boleh muhammad tu berlaku dalam kal Allah apa maksud muhammad tak dia faham betul ulama sebut Allahu a'lam bil muradi bidzalik makanya tu jelas di sisi Allah jelas nah yang tak jelas ni sisi siapa sisi kita makanya tu warasiquna fil ilmi yani rasif fil ilmi bumia syaddiya ana ya fahmun al mutashabihat dengan rad al Dengan mengembalikan semua ayat mutashabihat ni kepada ayat muhtam. Dan perbincangan ni sangat panjang yang perlu difahami oleh ahli syariah. La bihasabi kulli wala bi juz'i. Ta'adda sayyidu umum makruh pun tak berlaku, mikro pun tak berlaku. buku ni kalau dihadar sebab tu bila uh, Muhammad Khadri Beg dia ternyata kitab usul fiqh untuk pe pelajar fokus dia tunjukkan buku dia kepada Muhammad Abdul orang boleh tengok bagus cuma orang kata kalau ada muafaqat dimasukkan di dalam buku ni lebih bagus sebahagian daripada isi muafaqat yang jelit yang kedua ni Maka dia pun boleh beri bacaan muhafakat Akhirnya dia buat konkurasi Dia masukkan dalam buku dia Dia ringkis Kalau nak bacaan muhafakat yang ringkis Beli kitab Usufik Khedribeg Diku kepada Abu Zahra Abu Zahra pun Nama kita Usufik kat? Tapi dia duk nama ni Abu Zahra Khedribeg Nama kita dia Usufik juga Tapi tariqah tu Khedribeg ni Yang tuduhnya kitab Nur Yakin ini. Sirah Nabawi'ah Tariqah dia Ghazali Mustahfah Baca dia macam-macam Mustahfah Itu nah, seribu siam ni dulu lah ha, Ni dulu tapi kitab tu man, tia, lebih lebih dakik daripada buku Abu Zahra Abu Zahra ni bagus contoh banyak banyak idea dia dalam apa dia usufik dia banyak kawah huraian-huraian satu persatu tatbikat muasirah bagus tapi di sini ibarat yang kuat lebih daripada usufik yang terbaik ibarat dia baca dia banyak nukil mustasfa so, so kita membaca kitab turas ada, ada seorang khadri yang sangat hebat Saya so, boleh baca buku tu wasawa'un fi dhalika ma kana qabila daruriyat, sama ada benda tu daruriyat, awil hajat, aw Semuanya syariat bukan datang untuk merosakkan sistem-sistem ini. Fa innaha law kana mawdu'atan bi haythu yumkinu ayahtallan illa muha atukhilla atakhul ahkamuha, lam yakun al-tash'a mawdu'an Kalau kita katakan semua syariatan ni merosakkan sistem, nalad hajat, dan, dan tahsinat ini itu bukan syariat. Dan kalau ini juga hampir sama dengan Imam Luqaydawi. Eh, umm syariat itu rahmat dan maslahah kullu 'adami kullu wa kalau ada asapiyah ubah batu, boleh fi syai. Syariat ada ada mabda' yang kita boleh dapat uh, detect Jadi Dan ada peramai yang yang mendakwa tapi tak betul inn laysa kauna masalih kada bukan masalih tak boleh kita ni sebaskan kepada syariat izaka bi aula min kaunha mafasid kana bi aula dia menjadi mafasid lakina syari'a qasidan biha tapi syari'ah ini dia qasid untuk iqamah masalih an takuna masalih ala al-ifla syariat inginkan membawa kepada kita semua berdiri di atas maslahah Walau budha, akan jadi waduh, pada wajah abadi dan kuliah, dan ramen dalam jamie taklih, dan mukafin, dan jamie ahwal. Jadi semua pentaklifan kita itu dari semayang sampai lah akhirnya mesti bersifat kita abadi. Yang kita ha. boleh abadi. selama lamanya tak ikut semayang kita sampai kurun lima tu, eh. luar semayang tak berfungsi lah. khutbah Khusus dia tak berfungsi Bukan tak berfungsi khutbah Jumaat Kita yang tak berfungsi Khatib yang tak berfungsi Yang antara benda yang amat amasul hajjah ti'ilataghir adalah Usluf khutbah til Jumaat Itu mesti diambil satu penekanan yang khusus Khatib tu macam mana, isu tu macam mana Bukan isu politik ataupun isu kepartian Tapi isu umbah Khatibah tu adalah terbawi Pendidikan yang amsal, yang terbaik sebab kita berjaya mengumpulkan Ribuan dan puluhan ribu Yang tak akan jumpa dalam majlis ni. Tapi malang Khutubah tu tak berpura Bukan semua pula satu Negeri Malik Ma akhtiram Tapi menangis tak bagus lah Sebab setiap diarah ada masalah dia Dan kita bukan nak, nak Tengok masalah orang lain Nak tengok masalah kita ni Yang hati terpekar terhadap masalah seperti ni insyaAllah pun masalah dia di kawasan Ulukang ada masalah dia mungkin dia perlu diubah sikit ada bab yang sama tapi dia beri peluang untuk khatib itu bincang 5 minit untuk masalah selamat sah yang berkaitan dengan kampung barulah khutbah itu ada ada takdir ada influence kalau tak tengok, tengok dia radio sama je ha? kita pergi lewat pun duduk radio sama tetap juga tengok TV pun sama. Mengisi sama cepat dekat TV je. Sama sama je. Kalau di masjid khutbah yang sama, kita dekat rumah pun khutbah sama. Dan sebanyak ulama mengharuskan sembahyang Jumaat ikut TV. Yang live. Ah, ha? Abu Aziz Umal rahimahullah. Dia nampak tu saja. Tapi tak bagi tahu dia punya sistem mentauhidkan Kutubah itu. Ada pro and control, tapi yang bagus kita jangan nurut. Ada yang ada yang seragam, ada yang hati tu kena sendiri dalam 5 minit tu apa isu uh, perut terbaca ni. Nanti mungkin ada orang miskin di situ kita wawarkan, kita miskin kita galakkan orang derma dan sebagainya. Ada isu isu banjir atau apa pas sekolah ada suplemen Itu hal, itu baju maut, itu di mesir tak ada tauhid. Itu sunah yang bagus dia mesti tidak ada tawheed khutbah tapi semua khatib semua lulusan azhar yang ada tauliah boleh dipanggil apa tauliah dia ambil daripada wazir al -Khav. so yang perkara tu semua yang dapat degree uh, kuliah usuluddin bahagian dakwah dan memang mereka fokus ilmu tu bila kita dengar khutbah lepas subhanallah tak ada teks tapi semua ilmu, ilmu, ilmu, ilmu tak bosan jaranglah orang tidak masa khutbah jumaat ni mesti khatib dia muathir khatib dia masya-Allah kalau baca sidang husain tu dia azam subhanallah tak bagi azam orang kecil-kecil pun khatib hidup jadi ni yang, yang perlu ada tajdid dalam cerita punya khutbah jumaat kita falabudda ayakun wad'a abai akhri wa kadzalika wajadna amra fihi kami telah menjumpai benda tu alhamdulillah dan buka imam syatibi dah kumpul semua ni wa aidan an al umura thalathata fi syariah ketiga-tiga benda tadi daruriyat hajiat, tahsinat benda yang prinsip dalam syariah Kuliah wal well dalam syariah ada tak tuan-tuan gambarkan ada yang keempat di sana maknanya kita gambarkan ada di sana hajiat di sana ada daruriat di sana ada Tahsin. ada tak kisim yang keempat kalau pembaziran pembaziran tak usah dalam syariah pembaziran haram kan? walaupun dia not daripada ni keperluan manusia tapi itu jadi haram sebab ulama' dia bagi kepada fudul sebab mana lauriyat, hajiat, tahsin ni fudul tapi fudul ni bukan daripada makasih syariah Nampak tak? Ha, so dia buang benda tu tapi dia wujud dalam tobiak insan fudul, maksud dia berbelanja lebih daripada yang dituntut atau berbelanjakan wajah haram so syariah hanya endorse 3 perkara je lauriyat, hajiat, tahsinat so tahsinat penting dia bukan lejari, dia bukan kebewaan tapi dia kumpul menteri dia benda yang melengkapkan. Ah ha, itu benda tu satu benda falsafah yang tinggi dalam syariah. La tahtasu ala jumlah tidak khusus telah jumlah. Secara umum nyawain tanazzal ila juz'iyat fa ala wajh walaupun kadang-kadang benda tu turun kepada juz'iyat tapi dia bersifat kuli. sembahyang dia punya juz'iyat ibadat tapi ada kuliat dia adalah ubudiyah. Semua benda bacalah la la tahasadu. Juziah. Tapi apa dia punya makna maksudnya nafsi. Menjaga uh, nyawa. Sebab bila marah bergaduh dendam, sekali bergaduh mati. Tu la tahasadu wala tadabaru wala tabaradu. Wa ta marah, dengki berpaling semuanya adalah jalan kepada al-qatl. Jadi nabi tutut daripada awal. Nabi tutur daripada awak jangan marah orang sebab marah nanti kamu berdendam, bila berdendam kau bergaduh, berdendam kau membunuh. Tak ada orang yang tengah sayang bunuh yang sayang. Takkan jubah-jubah bunuh terus. Mesti ada muqaddimah dia. So semuanya walaupun dia tanazzala ila juz'iyat ala wajhi kulliyat. Dari fikrah, dia tak boleh nak kita tak boleh nak renggangkan di antara juz'iyat dengan kulliyat. Bacalah semua akhlam Kita baca kitab fika Akhlam syariah Cuba kaitkan dengan Kuliyat syariah Kita akan jumpa Radul juz'iyat Ila kuliyat Kita kembalikan Juz'iyat kepada Kuliyat syariah Dia bukan satu benda yang berlawanan Dia merupakan satu Benda yang lengkap Melengkapi Kemudian Fa'a wa in khassad ba'dan Ala fa'ala nazar kulli Walaupun dia kadang-kadang dikhususkan tapi dia pandangan dia umum kama anha in kana kulliyatan falyadkhul tahta al kalau dia bersifat kuli cari benda yang juz'i masuk dalam dia haiwan nafsi apa yang masuk dalam haiwan nafsi wujud eh, mustashfayat wujud atibba wujud adwiyah kita hidupkan sistem perubatan ubat-ubat hospital semua tu nak menjaga kuliat al nafsi radio hospital penting nah kemudian kesihatan dan seumpama dengan dia faddal kulli fiha munazzalun juz'iyat la yukhrimu kauna kulliyan semua benda yang kita masukkan ke dalam juz'iyat dia tidak akan menjadikan kulli itu pecah mana dia rosak juz'iyat ni dia adalah tatbiqat kepada kulliyat dia bukan pemusnah sepatutnya berlakunya di sana uh, hadis yang membicarakan juziah dan kita nampak dari sudut kuliah bercanggah, ini nah, maka hari itu di takwil supaya dia teli dengan kuliah. Juga kita ada bahada-hadia membunuh umur tak. So hari pembunuh umur tak ni satu satu benda yang isu besar. Adakah kufur itu sababun lil qatal? Maksudnya kufur itu sebab kepada buruh. Tahu? bunuh tu ada ilah yang lain. Ha, jadi di situ kita tengok dengan kefahaman kuliat supaya kita menjaga nyawa tidak dibunuh nyawa mesti bila kita nak bunuh mesti reason dia kuat. Adakah semata-mata murtad teruk dia tu dibunuh. Yang benar ni walaupun ramai tak orang jawab tapi angkatnya macam tulah kita tak bunuh murtad lah tak ada perutuan undang tak ada siapa pun nak buat maka Alhamdulillah ulamak mengkaji dan mengkaji rupanya uh, murtad yang maksud dia dibunuh tu murtad yang muharib, murtad yang mana membunuh murtad yang mana berperang dengan kita Nah, kalau murtad yang tak berperang macam mana? jebek duduk di rumah tengok TV je ada kita ha? kacau kan tak, kita nak pergi ambil dia pergi bunuh dia macam mana ha? ha? tahu tak tapi kos ni lah tapi bunuh macam Hmm? Yang tu Apa? Bila kita bunuh dia Akan ada asal? Orang oh, akan question Pasal apa kita bunuh orang murtad? Yang dia debate Dia orang sorang Dia rumah Macam mana? kita benda ni tak ramai yang suka fikir sebab dia akan bawa kepada keraguan tapi hakikatnya kita kena banyak benda kena selesaikan yang kita kena bayar dia hakaiuddin dengan aman dan damai supaya kita tahu bahawasanya hatta yakuna din kulluhu lillah semua agama kita ni Allah azza wajalla tapi bila orang bertad tu mula bertindak mula ganggu sistem mula mengajak kepada agama dia kita kata wajib ambil tindakan. Betul Nabi sebut man badalad dinahu faqtul. Kepada orang yang masuk Islam pagi dan keluar Islam petang. Aaman bil ladhi aamanu wajha an-nahar akhirahu. Jadi hal Yahudi buat macam tu. Islam masuk pagi petang keluar balik. Maka Nabi stop dengan man badalad dinahu faqtul. Gerakan tu wujud. So yang ini yang kita kenal faham tapi mereka libra tak faham dia dia berkata itu bercanggah dah sistem nizam perlu jaga. kalau kita biar semua murtad tak boleh min haq il muslami dia yahmi apa nama dia akidatul muslam dia menjaga akidatul muslam mana boleh kita di atas nama human right orang murtad kita tak buat apa-apa kalau dia nak murtad dia pun pergi dengan orang duduk dengan islam Ya. Saya sedang bertanya tentang yang tersebut ini tu melihat kepada maslahat masing-masing. Tengok kepada maqasid kita kuliah yang besar. Kita jangan melihat kepada maslahat barat, masalah, masalah masalah Islam. First kali tafsir jangan tengok kepada apa orang kata. Kalau kita takiknya tu semua berlaku tu tukar Contoh dia. Azan kuat Bila orang komplain Kita pun slow Oh jenuhnya tu Bila tak komplain Azan kuat Macam oh, tu Kita mesti Kaji balik Kenapa azan ni Sampai kita dapati Oh muskilah azan yang mungkin kuat Maksudnya Mungkin seorang mu'azin tu tak kuat Tak sedap dan sebagainya Tapi bukan azan tu kena slow Tukar mu'azin je Nah sebahagian daripada Nasru Islam nasur da'wah nasur khairat sebab kita benarkan mereka menjaga walaupun setahun sekali tapi kita macam mana kita dia tak buat lima waktu sekarang ni yang menyebutkan kepada kita bila kita duduk bicara barat kata apa barat kata apa aduh, aduh. jadi kita la kita tidak merawat dengan tariqah yang sahih doktor dia rawat pesakit orang nak kata-kata tapi lah kejam ke apa ke. tapi dia rawat mengikut etika dia ada orang doktor macam buat macam ni macam buat macam ni doktor lebih tahu so kita sebagai ahli syariah begitu kita sebelum kita pincang lepas tu pincang orang kata apa nak buat salah zariah apa? tapi first sekali tengok tu tu tabiat begitu sebagai apa dan kita akan sampai usul sampai pada jawapan begitu isu apa? rejam apa, semua lihat kepada tabiatul islam akhir pada hadis dan sebagainya Betul yang kedua ada bincang orang kata tu kira ni. Ya. Adakah rejam ini sebagai hadd atau sebagai ta'zir? Yang penting dia adalah hukuman syariah. Hukuman syariah. Kalau dia hadd maka apa dia benda tak boleh ubah yang batu. Tapi kalau ta'zir boleh boleh berubah. Sesungguhnya makbul, tafsiran dua-dua tu makbul. Walaupun diri salah depa menghujum orang yang kata rejam tu sebab ta'zir adalah satu apa ni uh, zaman dia pun tapi tak berlaku pura jam zaman dia pun hanya berlaku zaman saya nak omak lah saya. begitu maklumlah kefahaman mesti kita mengetahui sejarah dia tabiat ah dia ha, baru lagi kita tengok barat kita tengok apa? kalau kita semua berada pada barat itu yang berlaku kepada gurangan mufakirin ha, mufakirin dia terkesan sangat dengan barat akhirnya dia punya tafkir dia orbi yun taib. Seterusnya Al masalah meh tak bagi eh wa hada al makna idha thabata ala kamal nizam fi tasha'u wa kamal al dad fihi ya'ba ayan harima ma wudi'a lahu wa al masalih dia engganlah untuk merosakkan maslahah yang yang mana syariah diturunkan untuk masalah nasab subhanallah Islam ni adalah agama yang sangat menjaga nasab nah budak-budak tidak ada nasab macam mana lah khadiah isu dia <coughs> <laughs> kita diam betul mana dia kalau kita bin orang tak berkahwin taklah juga mungkin orang akan berkahwin lagi sebab jadi liability mana dia kalau kita bin kan kepada penzina dia wajib nafkah dan sok paham dengan dia daripada dia menjaga anak dia tanpa ikatan baik dia pergi kahwin yang mumpah tu nampak tak sebagai ulama kita yang besar dia melihat pada aspek kalau macam tu lagi orang berzina kita tengok aspek bilqalbi kita alih rakyat akan menggalakkan orang berkahwin lagi Karena mereka ditanggungkan liability kepada mereka mana kita letakkan satu tanggungjawab kamu dah berzina dengan dia nafah kamu kena jaga makan minum sampai dia besar tapi dia bincang aku dah tak kahwin Saya kenal baru ya, Akhirnya dia kata Biar aku kahwin mumpuan tu Kadang dia tengok di sana ada okubah Yang menanti mereka Bila mereka berzina sama perempuan Dan mengandung Mereka diminta di tanggung sampai Sampai besar hmm. Kalau kita beritahu Sebab tu kalau tak ada nasab Dia akan tahu bila dia jadi nasab siapa nak cerita dia dia nak jenuh kalau dia tahu dia nasab dia mafasannya lagi besar dia akan jadi macam dia boleh tak mestinya kalau dia tak tahu macam mana dia semua biar Allah lagi dia tercacari bila dia tahu dia berontak kita boleh selesaikan dengan nasihat sebagainya Ini tak tak putusan orang tak ada putusan macam mana tak ada jawapan siapa? aku nak siapa ini bukan contoh Nabi Aisyah dia tak berzina kata jawab kamu ni macam Nabi Aisyah lah Kristen <laughs> jawab macam tu nak tu jahat Kristen dia tak ditipu semua ada problem untuk, ya, kalau kita main berapa, apa semua ada, semua ada tapi yang mana lebih arjah subutun nasa subutun nafqah lebih terpelihara dan supama dengan dia dia ada khaw da'if daripada ulama' bukan keluar daripada syariah ada akhwah taktiduha fi khairat dan so, jawapan yang berikut sekarang ni, kita tak bing pun anak jenis lima atau ibu menunjukkan, itu tak, tak, cara begitu tak solusi dah, ber berkata tahu kita menggunakan perkara tersebut, tak sah Inna Allah la yaqiro biqawin hatta yaqiro biampusir. Bagaimana ta ta'wil? Aku ya ialah bila fatwa tak berubah fikah tak berubah umat nakai ketinggalan. Yang ada perubahan adalah perubahan al-fiqhi. Tapi al-fatwa itu ya. antara dalil yang yang ada dapat di dalam Quran penting yang perubahan termasuk dalam fatwa innallah ala iya ghalim iqam itu semua kita sama tu untuk politik yang so, tukar tukar kerajaan tukar tu sekejap tu untuk tukar pun kita tak tahu arah ke mana jadi pertukaran kerajaan tak menjamin apa nama dia kebahagiaan pertukaran manusia tu jiwa manusia tu yang bahagia sebab tu kata Syama'u Ozali menukar kerajaan sangat mudah tapi nak tukar minda orang ramai lebih susah orang kerajaan tetap orang Melayu malai juga tetap orang Melayu macam tu juga kita pun tak kerja mana pun tak kerja pun kita pun tak bekerja tak mana pun tak kerja juga pun jadi iskali bukan pada petugas kerajaan saja kekalaan kita kita perubatan berlaku bergaduh tak ada apa yang berapa saya full macam full juga lah. tukar tokaya pun dia full juga warna coklat So, ini di antara iskaliah yang berlaku dalam tawriqah Bila fatwa tak berubah macam, okay, macam mana? So, di antara ma bi'anfusim adalah tahrir al-fikr al So, fikr ini hanya kepada orang, orang awam yang malam kerja Pada fikrul ulama, ulama pun kena ada perubahan pemikirannya Macam mana je nak anjakkan paradigma Apa yang patut dia kekal bila fatwa ini tidak menyokong gerakan masyarakat Untuk ikham batu masyarakat di dunia Susahlah orang, orang yang kuat agama, malas lah buat research Yang ni haram, tu haram ni tak boleh Hei, Macam mana? Ini iskaliah yang berlaku Sebab tu apa nama dia Mujadid-mujadid uh, Alhamdulillah wujud dalam apa dunia kita Yang memberi pandangan Bukan liberal, liberal ni tak ada pandangan Liberal ni syahwat pandangan mereka semua syahwat ha, dia tidak berdiri di atas syariah kita semua bercakap berdiri di atas syariah berdiri di atas fakta dan ada kaw daripada ulama tak ma'atah hafuz iaitu benda tu perlu kepada keputusan qadi bukan mufti, maksudnya qadi yang memutuskan ini ada dia semua ini yang sistematik Jadi kalau kita dibengkan anak zina, yang berlibat keputusan adalah qadi masa kes terlibat ke mahkamah dan dibahaskan kalau mahkamah dapati pengakuan dan DNA dia yang putuskan bukan bapa, bukan masyarakat bukan mufti tapi khadih sebab ini isu besar nampak tak so sistem tu dibuat cara elok bukan maknanya bila kita nak bingkan kepada anak tu seorang tak apa seorang beromong gitu lah tak? dengan sistem yang wujud semua saksi dan bukti DNA dan pengakuan bertulis daripada mak, ayah dia supaya dia tidak engkar pada masa akan datang semua so, sistem kalau dibuat hanya kepada ceramah counseling sekali dia mau ubah so, semua benda diikat dengan sistem type al masalih al mujtlabatu syar'an al mafaz wal mafasidu mustarfatu inma tu'tabaru min haythu tengok kaedah tuqamul hayatud dunya lil hayatil ukhra subhanallah ini menjawab semua liberal la min haythu ahnufus fi jalbi masalih al 'adiya aw dar'i mafasidiha al 'adiya dekat masalah yang kita ambil dan mafsadah yang kita buang itu dianggap sah apabila membangunkan dunia LGBT maslahah tapi syahwat. ليس لإقامة الدنيا. Tak ada orang yang boleh anggap liwat lesbian itu adalah ithra' enrich tak ada. Maksudnya dia membiak macam perempuan kan dia itu semua ajaran sonsang yang berlaku kepada golongan yang telah sonsang Betul tu jantina pula di atas tuntutan talbi iaitu uh, garabat bukan fitrah gharabat. keinginan bukan fitrah tapi dia bertukar keinginan itu kepada fitrah semua talbis iblis ha? talbis itu so, iblis iblis tu memang daripada talbis balasun talbis ataupun apa uh, uh, ya yaasun iaitu dia bagi kita putus asa jadi iblis datang dalam bentuk menipu kita dan datang dalam bentuk memberi kita ni putus asa kalau jiwa kita ni rasa putus asa tu iblis sebab so, iblis diperbalasun balasun Balasun yaasun suka bagi jiwa kita ni rasa tak semangat rasa tak, tak mampu itu semua iblis ataupun macam tertipu kita ni tipu yang maksiat baru maksiat tak apa muda lagi taklah akhir itu peranan iblis. So kita apa benda syariat tak? Dunia yang membantu akhirat. Dikaitkan ke? Lil ukhra. So kita buat projek pembangunan rumah. Semua untuk dunia, untuk akhirat. Dia ada rumah dia boleh berteduh, dia boleh sebahaya, dia boleh ada keluarga, dia boleh duduk isteri dia. Kalau dia di luar tak menentang syariat. Kita buat hotel, kita buat jalan raya, semuanya bawa kepada lil ukhra cuba kalau kita susun balik kajian semua projek yang dibuat daripada dulu pasal sekarang semua yang adalah apa li iqamati dunia lil ukhram bela kucing bela kuda bela anjing semua akhir sebab nak jaga harta kita hafzul mal satu ulamak mengharuskan bela anjing untuk keselamatan kerana dia ada tahqib makna hafzul mal nak jaga kebun kita nak jaga harta kita daripada bela tuaya oh tu tuan-tuan lu Berapa -bih itu dia main sama sama besar yang pokok tu. Itu, itu cerita tok-tok kita semua tu. Ni kampung ni bahaya ni, kebun ni. Dia ada penunggu dia. Dengan syariah bagi belanjin. Ya, haram. anjing kita ketat sangat. Belahan tu tak apa. Aceh. <gulah> belahan tu harus belanjin haram. Bukan yang sabit cara fiqnya, kalau belanjin untuk keselamatan harus. Belanjin haram lah aun dulur dia belah je. Dia belah. Ah ha, boleh buat kawan. Jamur dah telur sebab tu banyak dia pokok tu telur banyak. Heran noh, Jim dia makan telur. Kita pun tak tahu kajian-kajian, tak buat pasal siapa apa Jim makan telur. Yang kita tadi makan tulang. Tapi hantu raya ni dia hantu raya makan telur. Saya 14 biji. Hah? Bulu kuning tu hantu lain, hantu raya dia telak <tuk> <tuk> dia ada hantu pelesid semua tu mustalah orang tua-tahu kita pelesid, apa beza pelesid dengan uh, lansir uh, pelesid dia, dia kacau orang mengandung, orang beranak ada, ada lansir juga kat jadi orang tua dulu letak gunting dengan pisau. kat orang beranak, takut pelesid baik Tapi di hospital penuh pisau duduk tengah hari pisau dah gunting dah mampu dan kita bukan kata kita mempersedarkan tapi benda tu semua tak tak ada dalil sebab zaman Rasulullah beranak tak tiba-tiba jin tu semua. benda zaman semua Islam tak tak orang punya jin tu kita pergi belah tu manusia berkawan dengan jin kita ada semua berkawan dengan manusia tapi dengan jin Akhirnya, mereka ni yang duk hantar, hantar ada orang kata hantu tu roh tak terima semua Azharul, dan Tuhan tak terima roh dia, dia jadi hantu cerita Cina boleh lah cerita kita hakak roh roh bukan jin roh kenapa roh dia jadi hantu pula jadi ajaib, ajaib benda yang sebab tu syariah percaya lah bila kita tak faham isu itu itu bukan syariah syariah dia faham Syariah itu difahami, dia bukan kabur. Maksudnya sampai kita tak faham jin tu apa semua hantu, wah itu makna dia itu itu kefahaman bukan syariah. Kita khamun tu jin maka jahat, kalau hendak membahagikan jin pada jin macam-macam semua tu, itu itu itu kefahaman budaya bukan kefahaman syariah. Syariah tak ada benda yang suka difahami, sentiasa difahami dengan baik. La min haitsu ahwa'un nufus ini mana dia kaedah dia telah menerangkan kepada LGBT yang, yang liberal ni bahawa kebaikan yang mereka nak bawa semua min haisun nufus fi jalbi masalih al-adiyah untuk mencapai masalah adiyah ataupun mafasid dalil cukup banyak lah kita baca satu dalil Imam Syatibi ni tak tahu macam mana dia kumpul dalil banyak sangat lagi tahu tengok tule stabil sangat tapi alhamdulillah semua jadi dari baik-baik. Anna syari'ata inma ja'at litukhrijal mukallafin an dawai ahwa'ihim. Syariah ni datang nak selesaikan problem addition problem dipanggil penyakit-penyakit yang pakar psikologi tahu. Dunia sekarang ni penyakit yang paling banyak penyakit murung. Murung sebahagian daripada itibar syahwat. dan tidak redha di atas ketentuan Tuhan. Dan mereka tidak belajar ilmu. Kalau kita stres kita jumpa konselor. Kita belajar. Faham dunia ni. Dunia ni ada medan ujian. Kalau saya diuji, dia pun diuji. Tak, tak ada seorang terlepas dia cakaplah kita orang gaya tengok tu dia tak ujian, ujian dia kalau kita tanya mungkin lebih besar. Ni mungkin dengan anak mungkin dengan hutang mungkin dia dia banyak mungkin hutang pun dia dia juga jadi ini problem yang berlaku dalam dunia kita so penyakit repress yang ni satu penyakit yang berbahaya sebab dia meresap pada semua orang doktor pun repress cikgu pun semua ingat cikgu tak stress ni akhir kan lepas siapa cikgu nak stress So, ya. dia kerja pagi sampai mungkin 2 mesyuarat 5 cuti banyak juga setiap jumaat adalah saya pergi mesyuarat tu kan. tu cikgu tak stress dia enjoy dengan pekerjaan dia dia duduk di dengan budak-budak dan sopan ya, dia amat rahmat tapi sekarang ni benda tu tak enjoy dah depa prime pola dah doktor sepatutnya enjoy yang pesakit Teruk. tak bodoh. bangunan pun ada hak cucuk bodoh tak tahu apa. Ada ada iski lah. Dan sepatutnya kita dapatkan semua kajian dan kita bekerjasama dengan pakar-pakar psikologi dan rawat penyakit-penyakit ni sebab penyakit ni sangat bahaya. Kalau tak dirawat dia jadi murung akhirnya dia bunuh dirinya nanti jahat. Dia. dia tak pasal dia bunuh dia tu tersedar. Ah ha? ada ada bisikan-bisikan yang terlampau banyak dan itu bahaya. hatta yakunu ibadillah ibadan lillah sebab kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala wa dal makna idza thabata la yastabi'u ma fard an yakuna wad'u syariah ala wasfi ahwa'in nufus maka kita pastikan benda telah pasti tak akan berkumpul dengan cita buat andaian bahawasanya syariat ini kalau diletakkan untuk mengikut awan nafsu wa talabi manafi'a al'adilah kaifa kanat maka itu ditolak sebab Tuhan kata wahaita alhaq wa ahwa hub kalau Quran ni ikut hawa mereka lafazati sama wal ard samawati wal ard wa man dan ni terbukti semua benda maksiat yang besar dalam Islam ni memberi kesan kepada nufus dan kepada masyarakat semua ini terjadi pada zaman tu sampai sampai sekarang kita tadi kau ah aku tak dah ada banyak semua dah lah. ada pembelian munak kursa cerita ini almasalah tasia ah. yang ke sembilan cukup satu dah semua ada tiga belah kaedah almasalah al-kaedah Kau nu syariati kasi dalil muhafazati al kawain salah, yaitu sifat syariat itu dia memang nak menjaga kawain salah. Al daruriyah wal hadiyah tu, wal tahsiniyah tu. -tahsiniya tu. Labdah min dalil al mustanadu Semua perlu pada dalil untuk kita nak pegang kepadanya Wal mustanadu ilahiyi dari keimannya kuna dalil yang fonian atau khatayian dalil tu kadang-kadang menjadi fonian atau khatay wa kaunuhu dhanniyan batil tatabi dalil untuk nak buktikan syariah secara kuliat ni tak boleh dhanni mesti qat'i ma annahu asl usul syariah sedangkan dhanni ni asl dalam syariah untuk hukum fiqh bal huwa asl usulihad adalah usul dalam usulnya wa usulus syariati qat'iyatan dan usul syariah adalah qataih hasbama tabayyana fi madahi tatab dalam menyebutkan kajian telah buktikan apa usul syariah daripada keadilan, rahmah kasih sayang, kesemuanya itu adalah benda yang tak boleh dipertikaikan dan tidak boleh berubah. Walau jazat ithbathuha bi dhanni la ka syari'amuna al-quran. Kalau kita mengharuskan dalil zanni dalam mengisbatkan kuliah tu syariah, maka akan berlakulah furuq pun ada apa dia zanni usul pada zanni dan tidak boleh pada usul ada zanni. و هذا باطل فلابد ان تكون قطعيتا فادله قطعيته <بِلَبُدَّة> لا بد jadi kena buat mai bahwasanya buktian mestilah apa nama dia ia bersifat qat'iat <coughs> iaitu kepada daruriyat fa adillatuha qat'iyatan falabilla budda jadi kesemua dalil adalah qat'i juga sebab itu kita melihat bila kumpul balik semua dari dalil tiga perkara ini terhasil dan boleh kita tidak boleh pertikaikan dan tidak boleh kita tolak فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَكَوْنُ هَذَا الْأَصْلِ مُسْتَنِي دَنْ إِلَى دَلِلْ قَطَعِي مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ فَلَا يَحْلُ أَن يَكُونَ عَقْلِيًا اَوْ نَقْلِيًا maka telah sabit bahasanya sifat kepada usul ini disandarkan kepada dalil usul syariah 3 ini semua standar kepada dalil kata'i maka dia berada sama ada dalil akli ataupun dalil nakli memadai pada Quran ataupun akal. Akal dia boleh mengisbatkan sebahagian perkara masalah duniawi. Tanpa pertolongan wahyu. Allah Taala bagi kefahaman akal kita. Bunuh orang, tidak ada satu akal yang kata bunuh orang tu baik. Rogol orang, tak ada satu. Sampai orang bukan Islam lebih lebih kuat lagi tuntut. Judi orang Cina pun isteri tak suka dia lelaki yang nak main semua benda tu ha? terbukti secara akal. wal adillah naqliyatu imma antakuna nususan jad mutawatir atau sanat ha, ini perbahasan dalam hadis iaitu adalillah akhliyat kadang-kadang dia, dia datang dalam bentuk nas ha? yang datang dalam bentuk mutawatir sanat iaitu satu kumpulan yang mana mustahil tawartu maklal adat haa maknanya dia mustahil depa nak tipu sebab aman sangat seperti mana kewujudan Amerika siapa yang pernah pergi Amerika jadi macam ni dia nak mendakwa mereka tu wujud adanya ha, mutawatir siapa yang pernah pergi Amerika lah hah nanti macam kita percaya mereka tu wujud jadi kita percaya Eh, itu Allah ni zalim pula. Kalau gambar tu qotai, mana dia tak ada penipuan lah Mungkin dia ambil gambar negara lain ke? Memang mereka tu wujud tetapi tak bagi tahu bila mutawatir tu, apa kata Dan keadaan mustahil 20 orang, 30 orang cerita benda yang sama. Sebab kita nak, nak cerita yang sama ni, macam 20 30 orang ni bukan senang. Main ni ubah sikit, main ni ubah sikit. Tapi bayangkan dalam syariah perawi dia berpuluh-puluh macam mana pun dia riwayat satu. Ha ni di antara kelebihan mutawatir. La yahtamilu matnaha at-ta'wil ala hal, tak ada tafsiran-tafsiran lain, sarahah. Kalau takwilan jadi zanniyyah tu dilalah. Hah. Hmm? Aw la fal, fa illam takun nususan aw kanat wa lam yanqal al-tawatur fala yashaa'u istinadu mithli hadha ilaaha kalau dia tidak ada nas ataupun nas tapi tidak mencapai mutawatir tak sah kita jadikan dalil ha ni dalam kuliah usul syariah ha ni kaedah kita pegang li'anama hali sifatuhu la ini jadi zanni ni sifat kepada dalil qata'i dia cabang dia bila dia cabang daripada qata'i dia tidak mendatangkan apa-apa keyakinan pada diri Ilah anahu munaja on fi wujudih dibayi nilang ulama mereka di sana mereka mempertikaikan kewujudan apa dia mutawatir dikira ulama mutawatir ni wujud tak? ulama tak banyak mana lah oh puluh hari mutawatir walqaul bi wujudih mukhirubiyanulayyijadu fi mas kuli mas Tufradu fi syari'ah Bal yujadu fi ba'din mawadzah dunia ba'din Walami ta'ayan Anna mas'alatana min mawadzah Allati ja'afiha dalil qata'iyun Dalilun qata'iyun Wal qail Orang yang berkata dengan wujudnya Qata'iyun tersebut Apa dia apa, Dalil qata'iyun tersebut Mukirrun Dia telah secara otomatik mengaku tidak, tidak akan ada dalam semua masalah Dalam apa Tufradu fi syari'ah Difardukan wujud dalam syariah bal yajidu fi ba'd al mawadhi' dun ba'd ti kadang-kadang ada dalam tempat yang lain tempat yang tidak disebut jadi ini bukan perbincangan kita kerana ini kita hanya nak isbatkan bahawasanya dari-dari ini semua sahih secara qat'iat طيب kemudian wal qail bi'ilmi wujudi fi syariah ada tak dalil qat'i dalam syariah? Ada orang berkata begitu dia pertikaikan. Innat tamassuka bidalail an-naqliyati idza kana mutawatiratan mauqufun ala muqaddimati 'ashrin kullu wahidatin fiha zanniyah. Dia kata nak wujud dalil qat'i kan senang sebab apa? Yang mutawatir semuanya berdiri di atas dalil 10 yang daripada dalil 10 tu adalah zani Wal mauquf ala zann la budda sebab Peti, mungkin pada sanat dia mungkin pada matan dia so bila ada peti kaya macam tu misalnya hadis hadis apa dia perpecahan umat Islam pada 73 tu tak boleh jadi kawasan satu kaedah sebab tidak sabit secara hadis yang sahih <tuh> tak apa kalau sabit hadis sahih pun tidak mencapai mutawatir. Sebab so, macam mana orang Islam boleh beriman dengan konsep bahawasanya umat Islam ini lebih tua daripada Yahudi Yahudi pecah pada tu dua, kita pecah tiga-tiga kemudian satu, selamat macam mana kita tak tafsir macam tu siapakah jemaah itu. siapa dia kalau kita tak masuk, macam mana kumpulan tu, ada cerita dari alih neraka Al contoh kalau tak masuk ikrom tak masuk abim. Ini semua. Lembet tiga ni siapa jemaah Islam ni? Pas ah pas. Amanah umat Islam ke? Amanah apa Islam ke? Pihak semua Islam semua tu. Tapi daripada 66 ni eh, yang mana yang kata tazammu jemaahatul muslimin buat imam imamahum dengan illa wahida benda ni lama seratus tahun orang nak bincang isu ni sebab semua nak membenarkan dia punya bukan tadi misal dia suruh dunia ni keadaan penting ni selagi mana untuk kita nak isbatkan satu qadiyah qataiyah sebagai kuliah kita. Mak kita ni artiqat umat Islam akan pecah setiap tiga bukan terminat terjalizan betul arkab tu dia pun guna jenis ni apa? yang kali ni dia panggil ta'ifan Najiah sampai dia pun buat nasyian eh? nashid yang muncul selepas di Taifah. Yang mahu ke bumi, berbahaya. Dan berlaku dalam politik bila sebagian orang ulu meletakkan politik dalam akidah. Ha. Ha ini yang apa Sheikh Syatibi telah menerangkan bahawasanya tidak boleh prinsip sebegini kita masukkan zanni, tidak susah.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 syih sedang nak membuktikan ketiga-tiga ni adalah kata'iyat jangan siapa pertikaikan. tapi zaman sekarang ni dia main, dia main pertikaian tu berlaku taib selesai lah dah leh banyak sangat kita masuk pulak al-masa'ala asyirah Jadi buka soalan lah 2 menit hadir kuliah tu seles iaitu tiga tadi iza kanat qad syuriat ima salih lakasa biha fala yaf'auha tahallufu ahadir uziyat haa ah, ni kadang penting apabila kita faham daruriat hajiat dalam Islam dan tahsinat bila ada satu juzuk kes daripada syariah bercanggah dengan kuliah tidak akan membatalkan kuliah tersebut ada isu-isu yang di segi di segi zahir yang kita nampak dale itu bercanggah yang kulihat. Contoh dia lalat masuk dalam ayam, itu jaga, jaga, jaga nyawa dan sebagainya. Tapi kita tengok hadis itu Nabi apa mana menyatakan sebagai ekor dia adalah ubat satu iaitu adalah. Ha, hudus musya kat sini eh macam mana kita lalat ke kalau ada hadis-hadis seumpah-sumpah seperti yang kadang-kadang macam menafikan kira syariah tu wajib kita tahu syariah ni jamal tahur ila akhari dan banyak isu-isu yang kecil bertembung dengan kuliah tu syariah bukan bertembung Lepas kita yang nampak sama saja. Ketika tu perlu kepada uh, satu orang kata tafwil hadis hadis tersebut. Macam hadis inna abi wa abaka finnar. saya dan bapak dia masuk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ali Muslim. Nah, ayah nabi ni, nabi dah layu. Dia dah masuk neraka. Ni jali. dia ada fatrah <coughs> Syekh Ahmad Azali tolak halia ni sebab macam mana ayah Nabi apa sahabat ayah Nabi sonaga dia hmm. ayah Nabi pun tak jumpa yang kita nak sonok ayah dia sonaga apa Oh, kita nak ayah Nabi macam mana bila kita popularkan ayah Nabi sonaga pulak Ajei pelaut itu. Bukan kuna Muhammad binahat tidak ada rasul. Takkan dia asal? Tapi tidak ada rasul. Rasul tak ada. Maksud hal itu di tahuin. Ina maksud dia amu dia Abu Talib. Cuma orang Arab saya zaman menyebut amu tu kepada ayah Abu. So, penapa ni tidak? yang bertahun tak tolong hadith itu suhaib hadith itu suhaib dan tak bercanggah dengan Quran kalau kita kata ayah Al-Abi masuk marahka dia bercanggah dengan kata'iyat kuli'at kita sebab itu kesilapan ulama dulu sebagai ulama mentarjah adalah riap dia hilang keserasian dia dengan mabda'at dia mabda'at asasnya sebenarnya istilah ulama kalau kita kajilah macam tu rupa dia dia hanya ambil satu hadis dia, dia lupa Quran selalunya pembacaan hadis ini kata ulama ayakun fahmuha fiḍal Quran mesti baca hadis mengikut lengkaran dan frame Quran itu betak boleh hadis asing mana kita mentafsir, mentafsir hadis tanpa ada minda Quran tak boleh semua imam Arba'ah ketahunya Syafi'i kata imam Haramain beliau adalah orang yang paling mengikat sunnah yang Quran bila dia bercakap tentang sunnah mesti dikitkan Quran mana ayat yang menyokong sunnah sunah tersebut Hari ini diantara benda yang penting sebab itu orang Ibrahim dia tengok hadis dan kita tengok tulis hadis dia suai sanat semua elok dia yang mudah tolak mungkin ada makna yang kita tak faham Ni kita kaji-kaji alhamdulillah Ala ima tu min Quraisy Inna akramakum 'indallahi atqakum Nampak tak Sebelum so, aku belakung ju jihad kan kuliah Tapi ulama dah huraikan itu ajalah bi'ah mereka sementara soal ni mana ada pemilik dari Quraisy Memimpin Saudi semua ikut mereka Sebenarnya Kuras pun ikut macam <laughs> Jadi alhamdulillah kita ada kuliah tu syariah yang jaga minda kita. Jadi bahagian dia insya-Allah kita akan sama pada, pada bila depan pada masalah al-ashirah. Al al tahalluf satu bahagian tidak menggugurkan kuliah seperti tasallu, seperti sembahyang duduk dan seumpama dengan dia. Tak membatalkan sembahyang berdiri tu. Kerana yang sembahyang duduk ni tak mai. Berbanding yang sembahyang berdiri. So tahalluf ini tak membatalkan kuliah sebab syarat kuliat la yakuna hunaka takhaluf tak boleh ada takhaluf bila ada takhaluf maksud benda tu tak menjadi kita kena reject la yaud bil itta jadi setakat tu dahulu kita buka soalan wallahu taala a'la wa a'lam sana berjaga ni okey semua eh? ni riadhah akliyah yang yang tentu takkan dapat dalam buku-buku muasirah buku, -buku muasirah Mu ni mudah sangat dibaca jelas padat semua ini buku ni tak tahu cerita apa sebabnya ha? Dia misteri Ada soalan? Tengok-tengok lah Tengok-tengok lah boleh start cerita beza mushaswan dan Dia mushasfa apa mu ini melengkapkan kitab mushasfa, dia bincang uh, uh, a pada maqasid dalam 3 helai pasal aja. Dalam bab maslahah dan qiyas munasib. So terlalu pendek sangat. Sebab tu dia ihala kepada kitab, uh, dia suruh baca kalau definisi maqasid itu kepada kitab uh, Syifaul Ghali dia eh uh, bebayar sebut kena baca juga Sifatul Ghalib untuk faham maqasid. Tak cukup yang musnosfah saja. Sebab kitab tu memang ada bincang untuk maqasid dan piyas. So kena ada kita ada Sifatul Ghalib. Ah eh uh, sejilid Sa Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia mujtahid mutlak. Dia dia mempunyai dasar usul fiqh dia sendiri, dia beriman dengan maqasid, dia beriman dengan maqasalah. Cuma dia beza dengan Syatibi, Syatibi dia lebih ringan sikit, dia lebih mudah dipraktikkan, dia punya nazariyat dia syaratibi dia meletakkan beramal dengan masalah hanya dalam konteks daruriah je hajiat tak boleh beramal kata betul-betul hajiat kita tak boleh nak gunakan hajiat ni untuk mengharuskan tukar itu ditolak oleh syaratibi dan yang majoriti orang-orang dunia dia beramal dengan nazariah syaratibi ya. ada soalan ya? takde lah? langkahnya lah? insyaAllah kita bertemu pada belah depan lah tapi kalau tuan-tuan balik hafal yang bagusnya yang kita tadi kita boleh hafal. Dan seronok hafal. Setiap kalimah dia berzat, berkerim. Ha. Kalau kita muasir, kita nak hafal tak semangat. Dia tak ada kualiti orang kajian dibuat oleh ulama. Rakkakah tu kekuatan bahasa tidak sekuat kekuatan ulama dulu. Jadi untuk hafal kita tak minat sebab dia tidak membina bahasa yang kuat. Ha, itu ada ada kelebihan terus ke atas kelebihan uh, muasirah. Kita muasir kita baca lepas tu kita lupa. Sekitan ni otak dalam otak kita. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi